tunafanya kazi gani tunatoa huduma gani na msingi wa mandate yetu yani majukumu yale ya kisheria ili watu sasa wajue na tuweze kufanya kazi nao kwa sababu sisi kazi zetu za msingi ni niurekebishaji mm -hmm. sasaurekebishaji unakwenda pamoja na ushirikiano wa jamii yenyewe mm -hmm. anaweza kuwa na taarifa sahihi aliyewahi kuja ndani ya gereza mm -hmm. lakini alioko nje hawezi kuwa na taarifa sahihi unless amepata taarifa kutoka kwetu mm -hmm. au kwa aliyewahi kuwa ndani unaweza kuutana mtaani na ndio naona hivi magereza kazi yao ni kufunga watu lakini sio kazi yetu kufunga watu inayofunga watu ni mahakamani kazi yetu sisi ni kuhifadhi kwa hivyo unaona kabisa kwamba mtu anakuwa na mtazamo tofauti kwa hivyo ina madhara kwamba mtu atakuwa anaishi na taarifa zisizo sahihi wakati angeweza labda kupata uduma au muongozo fulani kutoka katika hiyo hiyo idara jeshi la magereza katika nyakati tofauti linakuwa na watoto ingawa kishiria, magerezani si sehemu ya watoto hasa kwa suala la mtoto ambaye yuko katika ukinzani na sheria. Kwa hiyo tuna aina mbili za watoto wanaopatikana magerezani. Aina ya kwanza ni aina ya mtoto ambaye ama amezaliwa gerezani lakini ni baada ya kuwa mama yake aliingia gerezani akiwa mjamzito. Kwa maana kama alikuwa ni maabusu au alikuwa ni mfungu ambaye umetwa gerezani Mama yake akiwa mjamzito kwa hiyo ni lazima kwa na, mazingira tofauti mtoto yule atazaliwa gerezani na tunaposema anazaliwa gerezani haimaanishi kwamba siku ya kujifungua atajifungua gerezani ziko taratibu zake kisheria kwamba yule mtoto ana haki ya kulindwa atazaliwa hospitali yeah. ata birth certificate yake haitaonyesha kama alizaliwa mamake akiwa gerezani na haki nyinginezo yeah. lakini aina ya pili pia tulionayo ya watoto waliokuwa magerezani ni aina ya watoto ambao wao, wow. katika hiyo hiyo aina ya kwanza kwanza ya watoto ambao wanazaliwa gerezani. Hmm. Kuna aina ya pili ambao wengine wanaambatana na mama zao. Kasa huyo hakuzaliwa gerezani ila ameambatana na mama yake kutokana na mama yake kuingia katika ukinzani na sheria. Kwa hiyo ama ni maabusu au ni mfungwa Sisi kama magereza tunaruhusiwa kisheria kumpokea na mtoto wake chini ya kifungu cha 1728 hmm. cha kanuni za kudumu za jeshi kwamba anapokuja na mtoto wala hatuhitaji kupata hati ya mtoto wala hatuhitaji kupata amri ya mahakama sisi chini ya kifungu kile tutampokea yule mama na mtoto wake mtoto aliyezaliwa gerezani kwanza wajibu tumepewa chini ya kifungu kile kile cha nane cha kanuni za kudumu za jeshi ya magereza huduma zake zote ikiwa chakula, malazi, mavazi zinakuwa chini ya idara ya magereza na hata sheria za za kimataifa pia zimetaka hivyo kwa mfano sheria ya huduma za wafungwa kiwango cha ya uh, United Nations minimum treatment of offenders chenye kimesema kabisa kila gereza lina wajibu wa kuwa na eneo tengwa maalumu kwa ajili ya mama wajawazito na wama wenye watoto kwa maana ya malezi salama ya mtoto kabla ya kujifungua na baada ya kujifungua lakini pia uh, convention of the right of the child ambayo ni yenyewe imetoa mwongozo kwamba mama au mtoto ana haki ya kutengwa na mama yake labda katika mazingira ambayo ni mahususi sasa kwa kuangalia hizo sheria na sisi tunalazimika kumpokea na kumhudumia yule mtoto katika hizo area zote na sheria yetu ya mtoto ya Tanzania imetoa muongozo katika kifungu cha nne moja mpaka nne magereza yaliyo mengi ya Tanzania yamejengwa wakati wa ukoloni na wakati wa ukoloni yalijengwa kwa maana ya kuadhibu na ni watu wazima. Lakini kwa sasa hayajabadilika na kufanywa miundo mbinu ambayo inaweza kuakomodate kwamba hii ni special wing ya vitoto vidogo na nini. Ingawa kuna taratibu tunazoweka kuyaboresha, kuweka mazingira ya yule mtoto awe salama na aweze kuwa na mama yake. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba yana kiwango kile cha kwamba sasa hii ni nani Lakini tuna utaratibu wa kuweka mazingira ambayo ni salama kwa mtoto na mama yake. Mm -hmm. Lakini kadi tunapokuenda na hakika uchumi unavokuwa na jinsi ambavyo sasa watu wanaweza kuelewa na kujua umuhimu wa hili kwamba mtoto ana haki kulindwa bila kuathiri mama yake katika ukidani na sheria tutaendelea kuboresha au mazingira kwa maana kunatakiwa kisheria kuwe kabisa na wingi maalum ya mama na mtoto bila kukutana na wafungao wengine Magereza ni idara ndio kwa mujibu wa sheria na chochote ambacho magereza kinafanyika kinafanyika kwa mujibu wa sheria. Na wakati mwingine kila kitu kinafanyika kulingana na mazingira yetu yalivyo Sasa ni mfungo anakula mlo mmoja si sahihi. Anakula mlo zaidi ya mmoja na atakula kwa taratibu na viwango ambavyo tumepewa sisi kisheria. Sheria zinatutaka sio tu huyo mama mjamzito au mfungo wa kike au maabusu wa kike. Ni mfungwa yoyote anayepoingia gerezani, anapolipoti gerezani moja ya taratibu za awali zinazofanyika ni kumpima afya yake. Kwa hiyo na mama mfungwa maabusu wa kike akiingia gerezani jambo la kwanza ni kupimwa afya yake. Na moja yapo ya vitu atakavyopimwa ni hiyo hali ya afya yake kwa upande wa ujauzito au hana ujauzito. Na anapomundulika ni mjamzito. Taarifa zinawekwa vizuri na anatambulika hivyo kwanza ile wakati atakapofika kwa maana ya maisha yake ndani ya gereza. Kwa hiyo ni sisi ni rahisi kwetu kutambua huyu kaingia akiwa na ujauzito na au kaingia akiwa na ujauzito. Kwa hiyo hakuna uwezekano. Hakuna. Sasa naongea kwa nafasi ya kwamba hmm. na mimi ni mwanamke na ni, hmm. mwa, ni mwanasheria na ni mazingira gani na yafahamu. Uwezekano ya yule mama kuja hana ujauzito alafu akapata ujauzito akiwa yeye da. Mm -hmm. Nafikiri anaweza kueleza vizuri wao. Anakuwa nao na wengine bahati nzuri wanasema wakiwa mahakamani. Mheshimiwa hakimu, mimi niko hivi na hivi. Lakini mm -hmm. ile haitoshi, akifika si tutampima na tutathibitisha mm -hmm. ili tuweze kujua tunamhudumiaje. Kali kadhalika hata wenye magonjwa mengine. Mfano, magonjwa makubwa yaliyoko sasa. Kuna watu wanaingia kule wakiwa na diabetes, wana kisukari, wana mm -hmm. HIV. Mm -hmm. Na hao wanakuwa treated pia na wao wana taratibu zao za kuhudumiwa hata wao kule. Kwa hiyo hilo halimhusumama mama mjamzito ila tutamtambua kwa sababu tutampima anapoingia gereza. Labda niliweke hivi. Mfungo mwanamke anapoingia anahudumiwa na askari wa kike. Anakuwa na special wing ya gereza ya wanawake kwa mzia mkuu wa gereza pale. Watendaji wote ni wanawake. Mfungo wa kike hakutani na askari mwanaume labda katika mazingira maalumu na yule mwanaume hawezi kuwa yeye atakuwa nyuma labda lakini mbele yakeepo askari hakiki ambao ndio wako karibu na yule mfumo